Підбадьорливо сказав сер Генрі Клітерінг. Місіс Бентрі, жінка, чиїм гостем він був, подивилась на нього з холодним докором. Я вже вам казала, мені не до подоби, коли мене називають місіс Б. Це принижує мою гідність. Тоді я називатиму вас Шахерезадою. А ще менше, я хочу бути ще... Як ви там її називаєте? «Я ніколи не можу розповісти допуття жодної історії, запитайте Артура, якщо ви мені не вірите». «Ти розповідаєш дуже добре, коли треба викласти факти, Доллі», – сказав полковник Бентрі. «Але сплітати їх докупи не вмієш». «Так воно і є», – погодилася місіс Бентрі. Вона ляснула долоною по каталогу цибулин який лежав на столі перед нею. «Я вислухала вас усіх, і не знаю, як у вас це виходить. Він сказав, вона сказала, ви запитали себе, вони подумали, кожен зрозумів. Я просто не змогла б так усе викласти, та й по всьому. А крім того, я не знаю нічого такого, про що можна було б розповісти». Історію. «Ми не можемо в це повірити, місіс Бентрі», – сказав доктор Лойд, і він похитав своєю сивою головою, зображуючи насмішкувату недовіру. Стара міс Марпл сказала своїм лагідним голосом, «Я думаю, ви помиляєтеся, моя Люба». Місіс Бентрі і далі вперто хитала головою. Ви навіть не уявляєте, яке банально в мене життя: проблеми зі слугами, труднощі, пов'язані з пошуками доброї кухарки, ходіння по крамницях, до дантистів, поїздка в ескот, який Артур ненавидить, а потім сад. А вже ж!» – сказав доктор Лойд, сад. «Ми всі знаємо, чому ви віддаєте своє серце, місіс Бентрі!» «Це певне чудово, мати свій власний сад!» – прощебетала Джейн Геллєр, вродлива молода актриса. «Якщо, звичайно, тобі не треба копати землю чи бруднити руки. Я завжди дуже любила квіти!» «Отже, сад!» – сказав сер Генрі. Чому би нам не взяти його як стартовий пункт? Ну ж бо, починайте, місіс Бе. Розкажіть нам про отруєні цибулини, про смертельні нарциси, про траву смерті. Дуже дивно чути від вас ці слова, сказала місіс Бентрі. Вони нагадали мені про дещо. Артури, ти пам'ятаєш, що сталося... В Клодергем Корті. Пригадай -ну. Старий сер Емброз Берсі. Пам'ятаєш, яким люб'язним і чарівним старим чоловіком він нам здавався? Звичайно, пам'ятаю. То була дивна історія. Розповідай, Долі. Розкажи краще ти, любий. Дурниці, починай но. -ну. Ти повинна сама веслувати у своєму каное. Я вже своє зробив. Місіс Бентрі глибоко втягнула в груди повітря. Вона заламала руки, і її обличчя набуло воїстину страждальницького виразу. Вона заговорила швидко і без пауз. «Тут немає власне, про що розповідати. Трава смерті! Ці слова нагадали мені про той випадок, хоч у своїх власних спогадах я називаю це «шавлія та цибуля». «Шавлія та цибуля?» – перепитав доктор Ллойд. Місіс Бентрі кивнула головою. «Сталося це так», – почала розповідати вона. «Ми тоді перебували, Артур і я, у сера Емброза Берсі, у Клодергем Корті. І одного дня, через помилку, хоч дуже дурну, як я завжди думала, Багато листя на персника було зірвано разом із листям шавлії. На вечерю тоді подавали качку з шавлією, і всім стало дуже зле. А одна бідолашна дівчина, вихованка сера Емброза, померла після тієї вечері. Вона замовкла. "Ой, лишенько", сказала міс Марпл. "Як трагічно. А хіба ні Ну, гаразд, сказав сер Генрі, а далі що? Далі нічого немає, сказала місіс Бентрі. Це все. Почулося загальне зітхання. Хоч вони і були попереджені заздалегідь, проте ніхто не сподівався, що розповідь буде такою короткою. Але ж, моя люба леді, запротестував сер Генрі, це не може бути все. Те, про що ви розповіли, – трагічна подія, але її в жодному розумінні не можна називати проблемою. «Безперечно, це ще далеко не все», – сказала місіс Бентрі. «Але якщо я стану розповідати вам далі, ви одразу зрозумієте, як усе закінчилося». Вона з викликом подивилася на присутніх і промовила жалібним голосом. Я ж вам сказала, що неспроможно об'єднувати речі і викладати їх так, щоб вони утворювали історію. «Он як?» – вигукнув сер Генрі. Він випростався на своєму стільці і прилаштував на око монокль. «А знаєте, Шахерезадо, це вже стає цікавим. Ви кидаєте виклик нашій кмітливості». Я майже переконаний, що ви робите так умисне, аби розпалити нашу цікавість. Тут напрошується кілька раундів того, що можна було б називати 20 запитань, так мені здається. Міс Марпл, можливо почнете ви? Я хотіла б щось довідатися про кухарку, сказала міс Марпл. Певно, то була дуже дурна або вкрай недосвідчена жінка. Вона і справді була дуже дурна, сказала місіс Бентрі. Потім вона дуже плакала і казала, що зірване листя принесли їй як шавлію. Та звідки вона могла знати, що там щось не так? Вона явно не звикла думати сама за себе, сказала міс Марпл. Мабуть то була вже літня жінка і дуже добра куховарка. «О, куховарка з неї була просто чудова!» – підтвердила місіс Бентрі. «Ваша черга, міс Гельєр!» – сказав сер Генрі. «О, ви хочете, щоб я поставила запитання?» – запала мовчанка, поки Джейн напружено міркувала. Нарешті вона сказала безпорадним голосом. «Даруйте, але я не знаю, про що запитувати». Її прекрасні очі благально втупилися в сера Генрі. «Чому б не список дійових осіб, міс Гельєр?» з усмішкою запропонував він. Джейн досі дивилася на нього розгубленим поглядом. «Персонажі драми...» «У порядку їхньої появи на сцені», – лагідно пояснив сер Генрі. «Отак, – сказала Джейн, – це цікава думка. Місіс Бентрі стала перелічувати людей, швидко загинаючи пальці на своїх руках. Сер Емброс, Сильвія Кін – це дівчина, яка померла, її подруга, що там жила, Модвай – одна з тих темноволосих негарних дівчат, які проте вміють себе подати. Не знаю, як це їм вдається. Потім там був містер Керл, котрий приїхав обговорювати книжки з сером Емброзом. Ви знаєте, такі собі рідкісні книжки, дивні старі трактати, написані латиною, замшілі пергаменти. Був там і Джеррі Лорімер, Можна сказати, один з найближчих сусідів. Його маєток, затишний притулок, був розташований поруч із маєтком сера Емброза. І була там місіс Карпентер, одна з тих кицьок середнього віку, які завжди вміють десь чудово прилаштовуватися. Вона була для Сильвії такою собі дам де кампань, компаньонкою, або чимось подібним, гадаю. «Тепер моя черга», – сказав сер Генрі, – «і, сподіваюся, вона належить мені по праву, адже я сиджу поруч із міс Гельєр. І я хочу знати багато. Я хотів би знати, щоб ви намалювали мені, місіс Бентрі, короткі словесні портрети всіх раніше названих осіб». «Ну, не знаю» завагалася місіс Бентрі Отже, сер Емброс, провадив сер Генрі. Починайте з нього. Яким він був? О, то був дуже статечний на вигляд старий чоловік. Та не такий уже й старий, він мав не більше як 60 років, думаю. Але він був дуже хворобливий, мав слабке серце і не міг підійматися сходами а тому мусив обладнати у своєму будинку ліфт, і через це здавався старшим, аніж насправді був. У нього були чудові манери, витинчено аристократичні. Це слово описує їх якнайліпше. Ви ніколи не бачили його роздратованим або засмученим. У нього було пригарне біле волосся і чарівний голос. Дуже добре, сказав сер Генрі. Зараз я бачу сера Емброза. Тепер опишіть нам дівчину, Сільвію. Як ви сказали, було її прізвище? Сільвія Кін. Дівчина вродлива, справді дуже вродлива. Світловолоса, з гарною шкірою, не вельми, мабуть, розумна. Правду кажучи, досить таки дурна. «О, не вигадуй, долі, Запротестував її чоловік. Артур, звичайно, так не думає. Сухо кинула місіс Бентрі. Але вона була дурною. Вона ніколи не сказала нічого такого, що варто було б почути. «Одне з найграціозніших створінь із тих, які я будь-коли бачив», сказав полковник Бентрі з теплотою в голосі. Досить було глянути, як вона грає в теніс чарівно, просто чарівно. І вона була надзвичайно весела, неймовірно потішна кріхітка і дуже, дуже вродлива. Я певен, усі молоді хлопці так думали. Ось тут ти помиляєшся, сказала місіс Бентрі, Юна врода це вже не те, чим захоплюються сучасні молоді люди. Лише старі йолопи, такі як ти, Артури, сьогодні мають звичай сидіти і белькотіти про вродливих молодих дівчат. «Бути молодою сьогодні тяжко», – сказала Джейн. «Ти повинна мати СП». «А що таке СП?» – запитала міс Марпл. «Сексуальна принадливість». «Розумію», – сказала міс Марпл. «Це те, що в мої дні називали «напустити туману в очі». «Непогано сказано», – мовив сер Генрі. «А тепер кілька слів про дам де кампань, яку ви назвали, здається, кицькою, місіс Бентрі». «Я не мала на увазі котів, щоб ви знали», – сказала місіс Бентрі. «Ідеться зовсім про інше» то була просто велика, пухнаста, біла, муркотлива особа, завжди надзвичайно люб'язна. Такою вона була Аделаїда Карпентер. А що ви мали на увазі, назвавши її жінкою середнього віку? Я хотіла сказати, що їй було десь близько сорока. Вона жила там завжди. Відколи Сильвії виповнилось 11 років, я думаю. Надзвичайно тактовна особа, одна з тих удів, які опиняються в скрутних обставинах, маючи багато аристократичних зв'язків і зовсім не маючи готівки. Мені вона не подобалась, але мені ніколи не подобалися люди з дуже білими, довгими долонями. І я не люблю кицюк. «Містер Керл? Чоловік літній, сутулий, їх так багато скрізь і повсюди, що буває не так легко відрізнити одного від іншого. Він пожвавлювався лише тоді, коли говорив про свої заплиснявілі книжки, а більше ніколи. Навряд чи сер Емброс знав його дуже добре. А сусід Джеррі. — Незвичайно чарівний хлопець. Він був заручений із Сильвією. Це зробило ту подію ще трагічнішою. — Мене дивує, — почала міс Марпл і відразу замовкла. Що вас дивує? — Та нічого, моя Люба. Сер Генрі подивився на стару даму з великою цікавістю. Потім сказав замислено. Отже, ті молоді люди були заручені. А давно вони були заручені? Десь рік сер Емброз був налаштований проти заручин на тій підставі, що Сильвія ще надто юна. Але після того, як сплинув річний термін заручин, він поступився, і весілля мало відбутися дуже скоро. Гоняк! Чи мала юна леді якусь власність? Майже нічого. Не більш як сотню чи дві прибутку на рік. «У цій норі ви не зловите пацюка клітерінгу», зауважив полковник Бентрі і засміявся. «Тепер черга доктора ставити запитання», сказав сер Генрі. «Я закінчив». «Моя цікавість...» «Має суто професійний характер», – відповів доктор Лойд. «Я хотів би знати, які медичні дані було виявлено під час розслідування? Тобто, чи звернула тоді на них увагу наша господиня, і чи досі їх пам'ятає?» «Пам'ятаю дуже приблизно», – сказала місіс Бентрі. «Це було отруєння дігіталіном, правильно я кажу?» Доктор Ллойд кивнув головою. Активна складова наперсника, дігіталіс, впливає на серце. Це навіть дуже цінні ліки при деяких серцевих захворюваннях. А випадок, про який ви розповідаєте, здається мені дуже дивним. Я ніколи не подумав би, що споживання – певної кількості доданого в якусь траву листя наперсника може призвести до фатального результату. Уявлення про небезпеку, яку становить поїдання отруйного листя та отруйних ягід, дуже перебільшені. І мало хто також усвідомлює, що лікувальні чи отруйні властивості алкаоїду значно посилюються якщо його виділяють окремо, з необхідною ретельністю і належно до цього підготувавшись. Якось місіс Мак-Артур послала кілька спеціальних цибулин місіс Тумі, сказала міс Марпл, а кухарка місіс Тумі подумала, що то звичайна цибуля. І усі члени родини Тумі отруїлися. І були дуже хворі. Але ж вони не померли від того отруєння, сказав доктор Ллойд. Ні, не померли, визнала міс Марпл. Одна з моїх знайомих дівчат померла від харчового отруєння, сказала Джейн Гельєр. Ми повинні продовжити своє розслідування цього злочину, сказав сер Генрі. Злочину? здивовано перепитала Джейн Гельєр. А я думала, що то був нещасливий випадок. «Якби це був нещасливий випадок, – лагідно заперечив сар Генрі, – то не думаю, що місіс Бентрі стала просповідати нам цю історію. Ні, якщо мої відчуття мене не обдурює, то це був нещасливий випадок лише за своєю видимістю, а за ним ховається щось набагато зловісніше». Мені пригадується одна справа – кілька гостей, запрошених на домашню вечірку, розважали себе бесідою після неї. Стіни були обвішані всіма видами старовинної зброї. З метою пожартувати, один з учасників вечірки схопив стародавній кавалерійський пістоль і націлив його на іншого чоловіка, вдаючи… Ніби стріляє в нього. Пістоль був заряджений і вистрілив, убивши того чоловіка. У тій справі ми повинні були з'ясувати, по-перше, хто таємно наготував і зарядив той пістоль, а по-друге, хто так спрямував розмову, що вона закінчилася тим жахливим пострілом із кавалерійського пістоля» бо чоловік, який із нього вистрілив, був абсолютно невинний. Мені здається, дуже схожу проблему ми маємо і тут. Ті начинені дігіталіном листки були намисне підмішані до шавлії, і той, хто це зробив, знав, яким буде результат. А що ми звільняємо від відповідальності кухарку, а ми її звільняємо? чи не так, то постає запитання, хто зірвав листя на персника і доправив його до кухні. На це запитання відповісти легко, сказала місіс Бентрі. Принаймні на другу його частину. Сама ж таки Сильвія принесла листя на кухню. До її щоденних обов'язків входило наглядати за збиранням трав для салату, пучків молодої моркви, Тобто всього того, чого садівники ніколи не збирають, як годиться. Вони не люблять давати вам щось молоде і ніжне. Вони чекають, поки воно виросте у чудові екземпляри. Сільвія та місіс Карпентер мали звичай особисто здійснювати нагляд над такою роботою. Але кущі наперсника росли разом із кущами шавлії в одному кутку саду, тому переплутати їхнє листя було цілком природно. Але чи справді Сильвія зірвала його сама? Про це ніхто ніколи не довідається, але припускають, що так. «Припущення, – сказав сер Генрі, – бувають дуже небезпечними». «Але я точно знаю, що місіс Карпентер його не зривала», – сказала місіс Бентрі. «Бо того ранку, коли це сталося, вона прогулювалася разом зі мною на терасі. Ми пішли туди відразу після сніданку. Погода для ранньої весни була незвичайно приємна і тепла». Сільвія пішла у сад сама одна, але згодом я побачила, як вона прогулюється по підруч із мод Вай то вони були великими подругами, запитала міс Марпл. А тож, сказала місіс Бентрі. Здавалося, вона хотіла сказати щось іще, але не сказала. А вона перебувала там довго? запитала міс Марпл. Тижні зодва, відповіла місіс Бентрі. Нотка тривоги прозвучала в її голосі. Вам не подобається міс Вай? поцікавився сер Генрі. «Напаки, вона мені подобалась, брехати не стану. Так, вона подобалася мені». Нотка тривоги в її голосі набула страдницького звучання. «Ви щось приховуєте від нас, місіс Бентрі», сказав сер Генрі тоном звинувачення. «У мене щойно виник один сумнів», сказала міс Марпл. «Але я не наважилась його висловити». «Коли він у вас виник?» коли ви сказали, що молодята були заручені. Ви також сказали, що це зробило ту подію ще трагічнішою. Але якщо ви правильно мене зрозумієте, то ваш голос прозвучав не так, як годилось би, коли ви це сказали. У ньому не відчувалося належної переконливості. Ви мене зрозуміли? Яка ви жахлива особа! Сказала місіс Бентрі. Таке враження, ніби ви завжди знаєте. Так, я думала про дещо. Але не знаю, слід мені про це казати. Чи не слід? Ви повинні про це сказати. Промовив сер Генрі. Хоч би які сумніви вас терзали. Ви не повинні нічого приховувати від нас. Я тоді подумала про такий епізод. Сказала місіс Бентрі. Якось увечері, власне, це був вечір напередодні трагедії, я ввійшла на терасу перед тим, як мала відбутися вечеря. Вікно вітальні було відкрите. І випадок тоді захотів, щоб я побачила Джері Лорімера та Мод Вай. Ви уявляєте? Він цілував її. Звичайно ж, я не знала, що це було чи випадково короткочасна пригода. Ви ж розумієте. Я знала, що сер Емброс ніколи не любив Лоримера, тож, можливо, він знав, чого вартий цей молодик. Але в одному я переконана. Та дівчина, Модвай, справді його кохала. Ви тільки побачили, як вона дивилася на нього, коли забувала про обережність. І я також думаю що ці двоє більше підходили одне одному, аніж він та Сильвія. «Я хочу швидко поставити вам одне запитання, перш ніж міс Марпл поставить своє», – сказав сер Генрі. «Мені хотілося б знати, чи після трагедії Джері Лорімер одружився з Модвай». «Так», – сказала місіс Бентрі. «Одружився. Через півроку по тому». «Ох, Шахерезадо, Шахерезадо!» – сказав сер Генрі. «Подумати тільки, як ви починали розповідати нам свою історію, голі кістки! І скільки плоті тепер на них наросло!» «Не говоріть так бридко!» – сказала місіс Бентрі. «І не вживайте слово «плоть». Це дурна звичка вегетаріанців. Вони кажуть, я ніколи не їм плоті» і таким тоном, що у вас миттю зникає апетит. Містер Керл був вегетаріанцем. Він завжди їв на сніданок щось дуже схоже на висівки. Ці бородаті й сутулі літні чоловіки часто бувають дикуватими. Їхній спідній одяг також буває надто химерним. «Що ж ти базікаєш, Доллі?» – утрутився до розмови її чоловік. Що ти можеш знати про спідній одяг містера Карла? Шановні слухачі каналу, найбільшою підтримкою для нас будуть ваші вподобайки і коментарі. А головне, не забувайте підписуватися на наш канал. Нічого, з гідністю відповіла йому місіс Бентрі. Я лише висловила припущення. «Тоді я трохи виправлю свою попередню репліку», – сказав сер Генрі. «Скажу натомість, що дійові особи вашої розповіді про той загадковий випадок стають вельми цікавими. Я починаю бачити їх усіх. А ви що скажете, міс Марпл?» Людська природа є завжди цікава, сер Генрі. І просто дивовижно бачити, як певні типи завжди схильні діяти в один і той самий спосіб. Двоє жінок і чоловік, сказав сер Генрі, стародавній і вічний людський трикутник, то невже вся суть нашої проблеми у цьому? Я схильний думати, що так. Доктор Ллойд прочистив собі горло. Мені оце спало на думку, сказав він досить невпевненим голосом. Ви, здається, сказали, місіс Бентрі, що й самі почували себе хворою. Ще пак не хворою, Артурові теж було зле, та всім було зле. Ну, тож і є, що всім, зауважив доктор Ллойд. Тепер ви розумієте, що я хочу сказати в історії, яку нещодавно